Vai-te vir e capa, meu melhor, bençoal, digo, oh, era um sentimento ou não. Tu me faz coisas que já não se estica, a ferra-me o forco, não se sente mal, cada copo do meu colo, és um sentimento ou não.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 Ah, ah. Recollzar molt d'un l'altre. Ah, ah. No puc viure quan la moxa ja s'ha acabapat És no té importància si no tens ningú que doni ni cal encendit per perdre sentit de la realitat. Això vols passar al du que no ens passarà, on hi ha cap aquesta amor mai no s'atudarà. Hi ha missatges ben clar. Si aquest dic hem vist que no hi ha fi. No ploreres més, estigues més. A bona nit tornem a ser aquí en el programa Còctel Contrainformatiu com cada dilluns amb molts temes sobre la taula. Eh, d'aquí d'aquí pocs minuts parlarem amb Montse Arnau, la nostra corresponsal a Sant Adrià del Besòs. I el que parlarem amb la Montse és d'un incident que hi ha hagut amb el Sarkozy que eh, ha dit imbècil a un ciutadà. Això és una notícia que hem tret del periòdico d'avui i que explica que la presidència de la República no ha aconseguit moderar el caràcter impulsiu de Nicolas Sarkozy. El president francès dissabte va dir pobre imbècil a un ciutadà que s'havia negat a donar-li la mà al Saló de l'Agricultura de París. Podem parlar ja amb la Montse? Sí, bona nit, Montse. Hola, bona nit. Hola. L'ha sentida aquesta notícia del Sarkozy, que es veu que és tan amable? Molt amable, eh? Uh -huh. Sí, sí, l'ha sentida i de vista a les notícies de les 8 del dematí i a la televisió, sí, sí. I què en penses? Pues que no, no, no es diferencia gaire dels d'aquí. Quan es deixen els micròfons oberts també ens entenem de coses, eh? Exactament, eh? Perquè a vegades les formes les guarden una mica de cara a la galeria, però sí. però just justet, justeta. Eh? Ara no me'n recordo quin polític va ser en altres a l'anterior campanya electoral que quan va tancar el micròfon ella es pensava, va dir ai, arrollo, les he soltado sí, sí. I, i de tonteries com a Sarkozy els d'aquí també en diuen moltes sí, sí, és així el que, el que passa que a més a més aquest tipus el francès aquest en Sarkozy és veu que no és la primera vegada que fa una cosa d'aquestes eh? ho ha fet més vegades Sí, mm. ho ha fet més vegades de menys a la gent. Uh, en el periòdic ho explica mm, que en, en el seu recorregut saludava la gent amb repetitius bon dia i un somriure forçat. Ei. Però en un moment una persona gran amb ulleres es va negar a donar-li la mà. Mm -hmm. Ah, no, no em toquis, li va dir. Toca el dos, doncs, li va respondre el Cercocí. Van mm. brutes, va llançar el ciutadà. Toca el dos, doncs, pobre imbècil, va replicar el president. Sí. Així, això és tal com ho explica el periòdico també diu que anteriorment com a ministre de l'Interior havia nomenat Gentussa els el joves de les Vallieu del, dels afores de París mm. que també havia tingut algun incident amb uns, amb uns pescadors també i en fi, sí, seguim sí. sí, sí, per això et deia que és, és depriment veure quins polítics tenim o tenen perquè tots són iguals els d'aquí i els d'allà en aquests moments, de fet, deu estar a punt de començar el, el famós duel entre, entre Rajoy i Zapatero. Sí. I Jo ho estava escoltant a les notícies i en un moment determinat han explicat, i ara ja no et sabré dir a quin, a quin canal, perquè jo anava anant d'un canal a l'altre sí. fent sàping, però han parlat que un dels primers debats que es van televisar van ser el debat Nixon-Kennedy i diuen que va perdre el Nixon... Mm. I, i quan han dit per què va perdre, deien que va perdre pel color de la corbata i per no deixar-se maquillar. O sigui, no, no pel que va dir, no per les idees, no pel ideari, no pel contingut, sinó justament això, eh? no es va deixar maquillar i el color de la corbata es veu que no era adequat i d'altra banda, això ja ho dic jo, el que n'he dit era més guapo, no? Home, sí. Clar. A on ho diuen, això, de la corbata? Ho han dit avui a la televisió, no sé... No, TV3 no era, era un altre canal que parlaven d'això, de, del debat que faran ara entre el Zapatero i el Rajoy. Home, si han de guanyar per això, guanyen el Zapatero. Jo també el trobo el més guapo, no? no jo me'n recordo d'haver llegit coses sobre aquest debat del Nixon i el Kennedy. Sí? I amb això de la corbata s'equivoquen. Ah, sí? sí? el problema no estava amb el color de la corbata. El problema estava amb el color del trajo. Ah, o potser jo ho entes malament, eh? Ah, no sé. Perquè jo mirava la tele, feia el sopar, preparava el programa de ràdio, el feia... decorat i posava la rentadora, eh, tota l'hora. El decorat que tenia en en els estudis de televisió sí. nord-americans era de color gris. El Kennedy portava un trajo molt molt fosc que destacava que molt. I en canvi, el Nixon, el seu trajo i el decorat de raddera es confonien bastant. Ah, doncs això ho segui contes malament, eh? Segur que claro, malament, però, llavors, però vaja, en fi, tant llavors és. Llavors té la seva lògica pel públic, oh. perquè clar, aquest polític ja quedava difuminat, ja no sí. tenia força. Sí, sí. Ja, però és que uh -huh. si hem de votar una persona pel color del trajo, uh -huh. o per si és guap o si és lleig, anem, anem molt malament, no? Ja, però és el que en diu en la imatge, per això cuiden tant els cartells i per això us hi fan retons de Photoshop en els cartells en els polítics perquè la imatge que donen és és la, és la important. I en aquest cas, doncs, el Kennedy era el que sobressortia, el que, com duia el traje negre. Doncs clar, es veia un polític potent, important. Uh -huh. L'altre quedava pff, difuminat amb el mateix decorat, no... no... Uh -huh. No, no, ja ho entenc, ja ho entenc. El que passa que ho veig tan penós i avui quan anunciaven aquest, eh, aquest debat de Rajoy i Zapatero no, no deien qui guanyarà, qui té més bones idees, qui té un ideari polític, no, no. Deien estar a punt per captar el mínim detall. Clar. Uh. El, mira, el diari El Punt d'aquí, de la comarca del Barcelonès, uh -huh amb els titulars que diu Zapatero i i i reclosos per a preparar el combat que disputaran avui a la televisió. Això amb títol lletra grossa. Ja podrien fer directament un combat de boxa i seria, seria sí. més divertit, no? Sí. El subtítol de sota, més petitó, diu els dos candidats van renunciar ahir a participar en actes electorals vespertins per tancar-se amb els seus assessors. Uh -huh. Per preparar-se precisament per avui, pel debat televisiu, uh -huh. i aquí quan diu assessors i podem incloure doncs, els assessors d'imatge. Uh -huh. Hi ha no els assessors que els escriuen els discursos tenint en compte que si en Zapatero va dir blanc, en Rajoy ha de dir negre i a l'inversa, sinó l'assessor d'imatge, a veure quin traje... Segur, si, segur. Si s'han de posar d'aquest cantó, de l'altre, si han de bellugar molt les mans, no les han de bellugar, si han de mirar la cara, si no han de mirar i tot això ahir uh -huh. ja es van quedar reclosos amb els assessors és molt uh -huh. important uh -huh. el que facin Bé, o no facin, sí, sí, jo ja ho entenc però jo continuo dient que és molt, molt penós uh -huh. que, que depenguem d'aquestes coses però és que penós ja és que que aguantar la precampanya que vam fer, ara la campanya per després la, la parafernàlia del dia nou total per què? sí, per res, per no gaire res, vaja Ah, si ja no creiem en aquest sistema de, de governança oh. perquè hi hem de jugar, aquest joc l'acudit eh, perdona, perdona, digues no. no, anava a dir que jo no hi jugaré pas eh. bueno, estem parlant en general no? l'acudit del 9-9 d'avui mm. és un bombardeig es veu la gent que corre cap al refugi i les bombes que cauen són els partits polítics cada bomba porta unes sigles mm. Sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, a mi mm. també m'ha agradat. La bomba més grossa és la del PSOE, mm. de color roig, després ve la del PP, de color blau. Mm. i ha els d'Iniciativa, ja són bombetes més petites. Ja. Mm -hmm. En fi, eh, de totes maneres, en aquestes eleccions, eh, i em sembla que ja ho dèiem el programa anterior, que hi ha eh, moltes crides a l'abstenció. Eh, criden a l'abstenció els independentistes, Mm. Criden a l'abstenció els partits exclosos del País Basc, els mm. partits il·legalitzats mm. i, i també crida el vot en blanc en Maragall, que no sé si se'l creu gaire ningú, però vaja. Però la, jo, la meva pregunta és, quina abstenció ha d'haver perquè els polítics es replantegin la situació, perquè siguin eleccions nul·les? Doncs no ho sé, perquè cada vegada guanya, guanya de bon tros el partit de l'abstenció, per dir-ho d'alguna manera, sí. i no sembla que ningú es doni... Clar, ah, si hi ha un 60% d'abstenció, vols dir que els polítics es replantejaran aquest sistema democràtic? Uh -huh. No, crec. I si hi ha el 70? No, no. Llavors? No, res, alguna cosa a canvi del vot... Bueno, però si sí, ja ho vam fer al principi, que et regalaven les empreses 4 hores... Sí, sí, ja Bé, el Zapateron ja. regala, regala 400 euros uh -huh. potencials, no? Ei, promet. Promet, promet. Promet que ho farà, que del dit a l'etxa hi un de gran treig, que diuen en castellà. Uh. Si ell és castellà hi hauria de saber-ho. Uh. També parlàvem aquests dies d'en Durant i d'un eslògan que ens va semblar sí. doncs, com, a mínim, com a mínim desafortunat, un eslògan que semblava racista quan deia que Catalunya no hi cap tothom. Sí. Uh, aquests dies ha set a Vic uh -huh. i ha reiterat uh, aquest eslògan. Mm, això és una informació del 9-9, i diu, Josep Antoni Duran-Lleida, candidat de Convergència a les eleccions generals, va reiterar aquest divendres a Vic que Catalunya no hi cap tothom perquè amb la intel·ligència sé que no podem integrar, integrar tothom. Mm. Duran creu que els immigrants els ha de reconèixer els drets, però també deures, i el nostre país és Catalunya i la llengua del país és el català i la cultura del país es basa en el respecte a la cultura dels drets humans. Durant, no sé com es menga això, eh? els drets humans, amb el fet de dir que aquí no hi cap tothom, d'hauran reclamat un pacte d'Estat per regular la immigració. Ho explico perquè com que hem seguit una mica el sí, tema i de fet vam fer una carta al síndic de Greuges demanant sí. que li demanessin explicacions doncs, per saber una mica on ja, passem. Ja, però com ha estat malalt, se li perdona tot. Sí, és possible. Oh, però a Barcelona han retirat els cartells, eh? Sí. Jo l'altre dia vaig ser i no em vaig veure cap. Eh? No. Tu, tu, que hi ets més sovint, no sé. Els han retirat i al seu lloc no han posat uns que comencen dient ens hem equivocat. Ah, mira. No, home, però sí, sí. <laughs> no sí. es refereixen a això. Oh, eh? aviam. No, perquè aquests ja els tenien al principi de la campanya. Bueno, eh? doncs aquests ara els han posat on hi havia els altres. S'han equivocat de, en totes sí, coses. Sí, sí, no, però jo crec que volien dir una altra cosa, però vaja. Jo crec que és intencionat, això. Sí, sí mm. aquesta ambigüetat per voler contentar tothom. En fi, però de tota manera, si sí, al final es guanya per si vas guapo a lleig, i mm -hmm. les ulleres, ulleres d'en Durant, mm. Montse, són semblants a les del Francesc, eh? Eh, eh, eh. Ei, que no sé, no sé qui se les ha copiades d'aquí, eh? <laughs> A la millor no ho sap, que el Francesc porta ulleres vermelles igual, eh? No, no crec. No. Ei, que si ho sap potser se les canviat. No, no, no, no t'havies fixat? No, no. No. Doncs mira, és així, eh? Uh -huh. Bé, bueno, també n'hi ha una del govern que porta un vestit com el meu. Ah, sí? Sí. I quina és? No sé ni com se diu. No és tan important com en Durant. Uh -huh. Ah, anaves, pensava que de dir no és tan important com jo. Uh -huh. Ah, no, uh, bueno, si parlem en aquest nivell per descomptat, tens claro. tota la raó. Sí, sí. No, però jo parlava del nivell d'ells. Sí, sí, se t'ho deu haver copiat, eh? tu diràs. Okay. Ah, eh, una altra cosa que m'he apuntat d'això de les notícies que mitja escolto, i que després escolto al revés, pel que sembla, és que en Durant avui ha padrinat una gossa. Oh. De Déu. Això també forma part de la campanya electoral. Ara no et sabria dir on, però crec que per Tarragona. Uh -huh. Mare de Déu, senyor. En fi, eh, ja veieu que el, el nivell és, és, és alt. Eh. I no sé, si tens alguna cosa més a explicar-nos? Sí. No, un, una petita cosa, que en la mateixa pàgina que parla del, del combat que disputaran aquesta nit en Zapatero i en Rajoy... També llavors diu que ells mateixos aposten per un debat entre De La Vega i la Cebes. Ui, pot ser terrible bueno. això, eh? Mm. Pot o sigui ser terrible. Després d'aquest ens vindrà l'altre i, i que ho volen fer a València, aquest mm. debat. I els únics debats que segueixo són els de Polònia, que són més di sí? Són divertits. Sí. Són més divertits. Són més divertits i es reflecteixen més la realitat. És probable... Mm. És probable. Mm -hmm. Problema, és només això. Doncs vale. apa, Montse, quedem per dilluns que ve, Perfecte. ja saps? Sí, sí. Doncs apa, bona nit, gràcies. Apa, bona nit. Salut. Salut, adéu. Adéu. Eh, dèiem que en Sarkozy havia tingut aquesta relliscada de, de cara a les càmeres, perquè si l'hagués tingut de fora de les càmeres mh, no hauria passat res. Uh -huh. Però és que França també, el senyor Sarkozy, que, no, que recordem que havia estat ministre de l'Interior... Uh -huh. i que segueix actuant com a tal, com a policia, uh -huh. eh, sembla que impulsa una nova llei que endureix eh, la vida a les presons, no? Sí, ho he llegit en el diari Le Monde de dissabte passat. És la primera notícia, primera plana, que diu que unes persones que, que siguin considerades perilloses podrien passar tota la vida a la presó. És una llei que el diari Le Monde critica, critica fortament perquè diu que és inèdita en el dret francès. Li diuen detenció de seguretat i seria a la pràctica prorrogar les condemnes de presó d'una línia indefinida. O sigui, la cadena perpètua, no? Sí, sí, però encoberta. El Consell Constitucional ha validat el dijous 21 de febrer la creació de centres de seguretat pels criminals perillosos condemnats a més de 15 anys de presó. Podrien ser situats en un centre sociomèdico-judicial a l'acabament de la seva pena, de la seva condemna, i per una durada d'un any renovable indefinidament. Fixeu-vos amb la la manera com el defineixen eh? Centre Sociomèdico Judicial Carai sí, seria un metge entre altres professionals jutges i sociòlegs els qui decidirien si ets o no ets perillós els jutges constitucionals remarquen el caràcter renovable i sense límit de la mesura de, de tancament censuren les mesures que permetrien l'aplicació immediata de la llei. Aquesta censura parcial, aquest rebuig parcial, constitueix un fracàs pel govern i per la presidència de la república, que han defensat en nom de les víctimes aquest, aquest caràcter indefinit i immediat. Això és l'únic que els ha sortit malament, que volien posar-ho en pràctica immediatament, i que hauran d'esperar que es produeixin condemnes a partir d'ara. O sigui, la gent que ara mateix està condemnada i a la presó no li podran aplicar aquesta llei nova. Sí, el periòdico també en parla d'una manera molt, molt curta, uh -huh. però aquí diu eh, que aquesta llei només es podrà aplicar als empresonats si violen la vigilància al sortir de la presó. Sí, però tot això és molt aleatori. Sí. Uh -huh. Molt aleatori. El cas és que no serà un jutge el que et condemni. Seran sociòlegs, metges, que informaran sobre la teva mm -hmm. conducta, sobre la manera com t'has comportat al sortir. O sigui, ja no és si hi fas un delicte o no fas un delicte. No. Només és si ets perillós. Perillós, sí. Perillós, si ets perillós per al sistema. Sospitós. Home, fa molta por això, perquè a mi em fa pensar en aquesta llei dels Estats Units... Mm -hmm que ve a ser una cosa semblant, i no uh -huh. sé si ho explicaré bé, que si tu tens tres condemnes, encara que siguin uh -huh. menors, uh -huh. a la quarta vol dir cadena perpètua. Pots parar per sempre el presó, sí, és una cosa així. Sí, Això als Estats Units tampoc se sap gaire. Uh -huh. Quan parlem dels Estats Units com si fos el país de les llibertats, uh -huh. i resulta que és el país que té les penes de presó més dures i i bé, que et poden tancar la presó per no portar la, la corretja d'un gos, no? per coses com aquesta. Uh -huh. Cal tenir en compte que moltes vegades les coses que es posen en pràctica a París, després, al cap de poc temps, es posen en pràctica a Madrid. França està aquí al costat i sempre hi ha hagut una influència molt, molt directa. O sigui, que ja ens podem anar preparant per què deuen estar buscant una manera d'introduir aquestes lleis aquí? No, el Pere riu des de des, des del lloc tècnic perquè el constipat ens fa males passades, però no puc fer-hi més, Pere, sort que hi ha el vidre entremig i els virus no t'arribaran els nostres oients tampoc evidentment, uh -huh. i el francès ja s'espavilarà uh -huh. uh, un altre país europeu que sembla que endureix les lleis, en aquest cas eh, dels immigrants, uh -huh. és la Gran Bretanya. L'Antoni Ferret de Barcelona ens ha fet arribar un article que es diu El sumum del racisme, i ens explica que el govern de la Gran Bretanya es proposa fer pagar un impost especial als immigrants per compensar les despeses que generen a l'Estat en el camp de la sanitat i de l'ensenyament. I per més, Inri, diu l'impost seria superior en el cas d'aquelles persones que puguin ocasionar més despeses, com ara persones grans, nens i nenes. Uh -huh. uh, ell opina que això és un escàndol o hauria de ser pres com un gran escàndol, sobretot perquè és una perversió dels principis de l'estat del benestar. Els principis de l'estat del benestar, llegeixo l'article de l'Antoni Ferret, consisteixen precisament en el fet que les persones que més poden paguin una mica més en benefici de les persones que tenen més necessitats uh -huh. i no al revés fer pagar més els que tenen més necessitats és per partir l'ordre social i si això es fa amb l'excusa que són immigrants aleshores és racisme pur i dur. Uh -huh. I això ho I... fan els laboristes, eh? Que són els sí. que passen per, per progressistes. I també en aquest sentit ja ens podem anar preparant, no passarà gaire temps i l'Anglada i companyia ja proposaran que aquí també es creïn impostos nous per aplicar als treballadors estrangers el raonament és el de sempre, quan està demostrat que és al revés, que produeixen molt més del que de les despeses que, que puguin ocasionar, incomparablement més, uh -huh. i tenim sort de les cotitzacions que aporten els treballadors estrangers, els fons de la seguretat social, pensant en les pensions de la gent que a partir d'ara s'anirà jubilant Sí, doncs les coses van així uh -huh. uh, farem una mitja part i després uh, no us hem dit el sumari hem entrat de dret amb el tema uh, després parlarem amb el Pàtric de l'editorial Virus amb qui parlarem de diversos llibres un sobre el cas Casascala i l'altre sobre el Mumia Bojamal uh -huh. parlarem també de Mercè Rodoreda i d'un proper acte que es farà a Torelló i de més coses de Cuba, uh -huh. penso que també tenim alguna cosa sobre la taula Sí, molt bé doncs, apa. Fins ara.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 com un arbre nu d'en Lluís Llach i ara ens sembla que ja tenim a l'aparell en Patrick de l'editorial Virus Hola, Hola. Bona, nit. Bona nit Com Bona va nit? això? Bé, bé perfecte uh -huh. vale. <ríe> Doncs aquí sobre la taula tenim un parell de tres de llibres de l'editorial Virus n'hi ha un de cortet un centenar de pàgines sobre el cas Escala per mi el cas Escala el que em recorda és el, el judici més que els fets perquè vaig estar d'observador la primera setmana de desembre de l'any 1980 al Palau de Justícia de Barcelona el judici es va fer sempre en sessions de tarda de dilluns a divendres i tenien el palau rodejat de la cavalleria, de la policia armada. Jo vaig aprendre molt en aquell judici. Tots els abogats que hi treballaven eren més grans que jo, que prou feines feia 4 o 5 anys que, que treballava. I el llibre està fet per un dels nois que jo vaig veure, vaig conèixer allà a la banqueta dels acusats, el Canyades. Han passat molts anys, no? abans no, no l'ha publicat, Bueno, suposo que, mmm, clar, eh, ha hagut de fer la seva elaboració i la seva maduració del tema, suposo que ella ha escrit sobre, ja teníem un llibre escrit sobre la experiència del presó, que és entre muros, o sigui, és l'experiència de la presó i sí que va parlar. d'això, bueno, havia parlat en conferències, en xerrades, però bueno s'ha decidit ara escriure en tot cas, en tot cas, què hauria de dir perquè ara i no, i no abans però uh -huh. bueno, jo, i a mi em consta que li he d'anar molt, moltes voltes uh -huh. aquest és un, un escrit que també ha canviat molt uh -huh. vull que també hi havia, havia hagut altres escrits que havia fet abans i al final la cosa ha així després de comentar i parlar amb molta gent perquè, bueno, és un, és un cas que a nivell personal, evidentment, eh, els va afectar molt i, uh -huh. i que va haver de rumiar-se rumiar molt que posava i que no posava. Uh, I I, i d'aquí parlava i d'aquí no parlava. Perquè, clar, i en coses molt personals, i en coses polítiques, i en coses que han afectat a molta gent, no? Uh -huh. I l'editorial Virus, quan publica un llibre així, és com fer una, una mena d'aposta, no? Bé, bueno, nosaltres eh, volem intentar atendre, eh, pel que fa a la història el nostre, del, del país en què vivim, no? uh -huh. perquè estem on estem i el cas Escala és, bueno, és una cosa puntual però és una cosa molt puntual que històricament ha tingut, va tenir molta significació uh -huh. o Si sigui, la significació no és eh, en si mateix el fet que hi hagi terrorisme ha estat que l'ha hagut sempre i, i el continua havent, no? o sigui uh -huh. muntatges policials han hagut sempre i, i sempre tenen la utilitat o volen tenir-la de d'esmuntar moviments tots moviments que tenen força i el cas Escala pues, és possiblement un cas molt paradigmàtic de com funciona el terrorisme d'estat no? uh -huh. i per nosaltres pues, és molt important poder parlar d'això i que la gent entengui no? que va una transició i que aquesta transició va anar com a anar, o sigui, va tenir l'evolució que va tenir malgrat que hi va haver resistències perquè, bueno teníem un estat fort, un estat que venia una dictadura i que no, i que, no que no estallava a l'hora d'actuar i de i se si calia doncs, eh, eh, doncs eh, involucrar gent amb, amb un fet com el cas Escalà, no, bueno, que va suposar no només la destrucció de la festa, fàbrica, sinó la mort de, de quatre treballadors. No? Uh -huh. I la, la pràctica desaparició, marginalització del sindicat de la CNT, no? Bueno, jo m'acho crec que això és molt més complex, vull dir, el cas Escalà va ajudar però la CNT va, hi va entrar en decliu en part degut al cas escala, però també tenia, o sigui, tampoc, seria molt fàcil dir no, uh -huh. que, que el cas escala va acabar amb la CNT, bueno, hi ha gent diu, però jo això no ho crec, la CNT uh -huh. tenia altres malalties que, que arrossegava ja mateixa, contradiccions internes, i el cas escala va ajudar a fer esclatar aquestes contradiccions, no?, uh -huh. això sí, uh -huh. però bueno, crec que, que seria molt fàcil dir que va ser el uh -huh. cas escala, no?, uh -huh. I un dels principals responsables del muntatge es diu Martín Villa, no? Sí, sí Martín Villa és un personatge curiós, vull dir que ha sobreviscut i, i continua, no? de la dictadura a la democràcia i, i s'ha va guardant, vull dir, van, pues, a posar la medalla de de, de tota la vida. Un personatge camaleònic. Uh -huh. Camaleònic, bueno, suposo que és un personatge camaleònic en, en un país camaleònic com el que vivim no, doncs funciona molt bé aquesta lliure, sí, uh -huh. jo crec que és molt representatiu de, de, justament de la transició del país en què estem no? sí, Un sí. país que et canvies de jaqueta i apa després d'amagar la seva història i mirar cap on fora és no? un país on els jutges es jutgen a dictadors d'altres països però aquí profeixen mirar cap a una altra banda uh -huh. sí, sí, sí, certament Uh -huh. un altre dels llibres que tenim aquí sobre és Volem llibertat We Want Freedom Queremos Libertat del Momia Bujamal amb una introducció de la senyora Kathleen River i el que expliquen aquí el Mumia és la seva vida en el partit dels Panteres Negres una altra aposta atrevida, no? perquè es pot dir que aquests llibres que publiqueu doncs d'entrada són per minories no? Bueno, ens agradaria que no fos així, ja. la veritat és que Mm, són minories bueno, són minories selectes yeah. si vols yeah. no, jo, o sigui, nosaltres ens plantegem tant si, si són per llibres, minories o no, sinó, si no sé, són llibres que aporten experiències que es poden servir per aprendre a les uh -huh. minories o les majories en un moment si són minories, doncs a les minories i si algun dia deixem de ser minories doncs també poden servir per a aquestes noves majories no? o sigui, l'important és que bueno, portem, bueno, dir que portem molts anys històries no vol dir res, perquè to, to, to, tothom ha portat sempre molts anys històries, però eh, hem arribat un moment que, que hem fet prous recorreguts diferents, les esquerres, les esquerres amb voluntat transformadora com, com per tenir suficients o, o molts eh, referents històrics que ens van servir aprendre, no? per aprendre, per aprendre què s'ha fet malament i què s'ha fet bé, no? Uh -huh. Respecte a altres experiències, però que no vol dir quedar se estar tal qual, sinó intentar aprendre doncs, quins errors ens van fer. I uh -huh. en la casa dels de Panteres Negres, pues, mira, no té res a veure amb el cas d'Escala, evidentment, però uh -huh. els Panteres Negres també van ser víctimes del terrorisme d'estat, un terrorisme sí. d'estat encara molt més poderós que l'espanyol, uh -huh. però, però que tampoc va ser només el terrorisme d'estat el que va acabar amb ells, no? uh -huh. també hi havia les seves contradiccions internes, els seus regos, els seus problemes, però van ser una tasca immensa, immensa d'organització de, de la minoria negra als Estats Units, uh -huh. d'autogestió, vull dir, coses de les que es poden aprendre, una, amb una capacitat de creació mm, brutal. Uh -huh. I el Mumia jo crec que és un, un testimoni no només de primera mà, sinó que és una persona amb un discurs potent, autocrític, per analitzar crec que jo, bastant certament, que no? va ser la realitat dels Panteres Negres i els seus punts forts i els seus punts febles no? uh -huh. i bueno, aquest és el tipus de llibre que nosaltres intentem buscar no? recuperar la història de les esquerres i dic esquerres en plural perquè bueno, hi ha diferents experiències però eh, i sobretot d'aquelles experiències més properes vull dir, també properes en el temps perquè són les que es poden servir potser, potser per, per aprendre més i no? uh -huh i però sobretot recuperar aquestes històries que, que, intenten, que, intenten aprendre, que intenten servir també per aprendre o sigui, aquelles històries que pensen, que només li van, van, van ser els millors perquè mm -hmm. allò del pancet ho vam fer tot bé i llavors la pregunta però per què vam perdre no. una mica, o sigui, és evident que no ho hem fet bé perquè si, si ho fet bé no, no estaríem on estem yeah, yeah. <laughs> uh. després... Hi ha altre llibre que recordo que heu tret últimament, que no tenim sobre la taula, que encara no he llegit. Un sobre el sistema penitenciari nord-americà. Saps quin vull dir? Sí, el, el, el llibre de l'encarcel·lament d'Amèrica. Um, el, el Paul Wright doncs, uh -huh. l'editor sí, sí. uh -huh. sí. i el Dani Burton-Rose com va la difusió d'aquest llibre? Doncs aquest llibre ja fa temps que el treure és un llibre eh, que, que de fet és un, un recull d'articles eh, que havien sortit amb una revista d'anúncia de les persones que es diu Prison Legal News que uh -huh. I, i és un recull d'articles que intenta reflectir el que és la realitat de la indústria penitenciària a Estats Units uh -huh. i el funcionament de les presons allà, la, la presó com a negoci i, uh -huh. i els presoners com a negoci. No? Uh -huh. Vosaltres ho vam publicar perquè bueno, la realitat de la Estats Units no, té, no és la d'aquí, no es pot dir que estiguem en la mateixa situació, però diguem-ne que sí que és el mirall o el, en el que miren i cada cop més no? Els, les autoritats del ministeri, dels ministres interiors d'Europa que quan, quan estan pensant en el model penitenciari aquí. Sí, avui, avui justament parlàvem que a França el Sarkozy vol endurir el sistema penitenciari amb una mena de, de cadena perpètua encoberta que recorda molt el sistema penitenciari americà, justament. Sí, sí. Nord-americà. No. Uh -huh. Sí, no, bueno, a Europa qui, qui més a prop està del sistema americà són els britànics, no? però, uh -huh. però eh, bueno, aquí tenim el PP que està demanant a l'edat dels 12 anys, vull dir, ja no sé, tinc un, deu, un fill de 10 anys i ja, és que ni m'ho puc imaginar, un nen de 12 anys feia que sigui penal, o sigui, imputable uh -huh. legalment és que, bueno, és al·lucinant, uh -huh. sí, però bueno diguem que ja estan adelantats o atreçats, però uh -huh. bueno, adelantats pel que fa al sentit de, de que, de que, de que tenen, han evolucionat més en el rigor penitenciari no? i el llibre definitiva que denuncia pues, no només és el funcionament de les presons sinó analitza qui, qui són els que estan en les presons no? però una de les coses que aquí a tot arreu, no?, que és important d'analitzar, qui, qui, qui forma, qui conforma la població de penitenciari? Realment la gent que està a la presó és la que més... més perillosa per la societat? És a dir, que la gent, i ni no hem dit mai, no?, que la gent que siga a la presó siguin uns atents que no han fet res, vull dir, clar que hi ha gent que ha fet mal i, i que s'ha de veure què es pot fer, no?, amb tot això, però uh -huh. la gent que més fa socialment, qui són? Uh -huh. Els que contaminen, els que enverinen els aliments, els que els que fan acomiadaments i legals els, els, els que, bueno, no sé, que s'han analitzat realment qui és el que realment fa mal i, gent, si és i qui d'aquesta gent està la persona no? i qui són els que estan i per què. I si et posen a mirar, doncs els que estan, doncs clar, aquí estan els més pobres i eh, a les Estats Units les minories i, i aquí també i... Bueno, D'alguna manera, és pues, una anàlisi molt complet de, de com ha anat la pressó substituint les ajudes socials, com, com es desvien cada cop més diners cap a, cap a les presons, eh, en comptes d ajudes socials, escoles, etc i com fins i tot a zones desindustrialitzades als Estats Units la presó es converteix en l'alternativa laboral o d'inversió mm -hmm. econòmica a moltes zones, no? Hi ha zones competint entre elles per aconseguir muntar-se la presó que a la vegada <laughs> després han de competir entre elles per eh, omplir aquestes presòries eh, privades perquè per el negoci funcioni. Ara, ara has dit la paraula clau perquè és que potser la gent que ens escolta ho li pot semblar una mica estrany això que expliques però que les presons als Estats Units són privades són un negoci privat i això, sí, sí. Eh, cada, vegada més, sí. i això cada vegada més i cada vegada més va venint sí, sí. llavors el negoci és que tu necessites el teu la teva matèria prima són els persones presoners llavors aquesta gent està interessant que s'endureixin les lleis perquè hi hagi més presoners és una bogeria, és una bogeria. Uh -huh. sí, sí. i abans també deies que les autoritats europees, quan es preocupen de la qüestió penitenciària, s'emmirallen en el sistema nord-americà. I això m'ha recordat una cita amb la que comenceu el llibre, una cita del Friedrich Nietzsche, que diu que el que lluita amb monstres hauria de tenir cura de no convertir-se en un monstre, perquè si et quedes mirant molta estona a l'abisme, l'abisme acabarà per mirar-te a tu tot això es pot interpretar com un presagi, no? que pot acabar ben malament el sistema que, que afavoreix un sistema penitenciari com el que estem aquí comentant. Sí, sí, no, clar, estem, bueno, estem en un sistema que ja, ja, este, ja està acabant malament. De fet, els, els problemes es multipliquen, no només a nivell, a nivell penitenciari, sinó a tot, a tot nivell, i no i, bueno, nosaltres anem tirant, no?, vull dir, al primer món anem tirant, però uh -huh. també sabem que... i cada cop crec que hi ha més gent que té aquesta sensació, no?, de que això no s'aguanta, potser uh -huh. potser intentar mirar cap a una altra banda o posar la tele o veure una pel·lícula i no pensar, però uh -huh. que cada cop, eh, vull dir, això de tronto ja més bandes i, uh -huh. i no sé, bueno, <laughs> podem intentar gaudir del, del temps que et quedi d'alegria, mm -hmm. qui pugui o podem intentar fer alguna cosa per, perquè això s'hi peta com a mínim eh, trobar-nos unes condicions de, de, de buscar una alternativa no?, d'organitzar-nos socialment bueno, mm -hmm. això és, jo crec que la funció de les llibres és aquesta doncs ajudar-nos a pensar, ajudar-nos a pensart també en positiu i de, de trobar maneres d'estar de, junts i d'estar millor. cosa que no és fàcil. O sigui, històricament també s'ha demostrat que no és fàcil uh -huh. ni, ni eh, organitzar-se i, i trobar un sistema on realment les formes de les preses de, de decisions i d això sigui més, més horitzontals. Uh -huh. És complicat És complicat. Patrick, uh -huh. no tenim gaire temps <coughs> que et sembla si ho deixem aixís i deixaríem per algun altre dia fer una altra connexió i explicar una mica què és virus pel tipus de llibres que hem, de què hem parlat, doncs ja, ja es veu una mica, però en tot cas un altre dia potser ens ho pots explicar més detalladament Bé, bueno, doncs està encantat, com vulgueu o sigui, ens vale. a parlar Molt bé. Bona doncs, nit apa. a tothom i a la gent que ens ha sentit espero que els hi hagi agradat vale. Gràcies, bona nit Salut, Salut. Salut. Bona nit Bé, eh, no queda gaire estona. Dèiem que parlaríem una mica d'aquest acte que es farà el dia 8 de març a la plaça de Vella de Torelló, en què es farà una lectura pública de la plaça del Diamant de Mercè Rodreda, de tot el llibre de la Mercè Rodreda. Mm. Eh, això encara s'està muntant i, de fet, totes les persones que vulguin llegir s'han d'apuntar a la biblioteca de Torelló, a la biblioteca de la plaça Vella els diran si encara hi ha lloc, si encara no hi ha lloc... Eh, però en principi es, es tracta d'apuntar-se abans per tal de saber una mica eh, qui llegirà cada capítol es tracta de llegir tot el llibre a la plaça vella com dèiem, i encara sou a temps, crec, a apuntar-vos eh, Jo aquests dies m'he tornat a rellegir el llibre Tu, Francesc, l'has llegit? El llibre de la plaça sí, del no, Diamant? Sí, però fa molts, anys. fa molts anys El que més recordo és la pel·lícula uh -huh. I no et fa gaire, no què no et, fa et va semblar la pel·lícula? Bé, bé, pel tema que tracta bé però em sembla que com passa tantes vegades entre la pel·lícula i el llibre hi ha molta diferència, moltes coses es perden. Jo no la recordo gaire, però sí que recordo que es perden moltíssims matisos del llibre mm. i que coses que al llibre queden molt bé doncs a la pel·lícula són gairebé grotesques, no? perquè queden una mica fora de context i mm -hmm. tal. No? Mm -hmm. Jo aquests dies m'he tornat a llegir el llibre doncs una mica per preparar aquest acte de la plaça vella, i m'he donat unes quantes coses per un cantó doncs, eh, la manera com la Mercè Rodoreda tracta els colors però això ja és una cosa una mica una mica de filàprim literàriament parlant uh -huh. però el que jo volia parlar ara és que també m'he donat un altre aspecte més inquietant del llibre i és que em sembla que el personatge del Quimet de l'home de la Colometa té un perfil claríssim de maltractador uh -huh i he fet una mica de recull de diferents apartats del llibre que jo penso que, que, que ho expliquen, a veure què us sembla a vosaltres. Jo crec que no, que no és casual, que la Mercè Rodoreda sabia molt bé de què parlava, tu ho havia viscut o que ho havia sentit explicar, però la progressió la violència del Quimet és claríssima. Eh? És una violència psicològica, de moment però ja quan festeja amb la colometa, doncs arriba tard o la visita quan no toca i té una gelosia malaltissa, s'inventa un personatge, de tant en tant li diu, pobra Maria, pobra Maria, que al cap de les pàgines ens adonem que és inexistent, només per turmentar-la, li fa saber que s'ha de sotmetre a les seves opinions, i aquí hi ha una cita antològica que diu així, em va donar un cop el genoll amb el cantell de la mà que em va fer a la cama en l'aire de sorpresa i em va dir que si volia ser la seva dona havia de començar per trobar bé tot el que ell trobava bé va fer-me un gran sermó sobre l'home i la dona i els drets de l'un i els drets de l'altre i quan el vaig poder tallar vaig preguntar-li i si una cosa no m'agrada de cap de les maneres t'ha d'agradar perquè tu no hi entens uh -huh. què et sembla? Sí, no? d'això per exemple a la pel·lícula no, no se'n present res No es nota? No, no. Eh, Hi ha molts més exemples mentre preparen el pis la colometa i els amics es fan un tip de rescaparet mentre el Quimet eh, se'n va a donar el vol els deixa treballant sols uh -huh. i quan ja són casats les coses empitjoren la gelosia és més obsessiva eh, hi ha un altre fragment que ho explica la Colometa diu, em vaig posar a tremolar i li vaig dir que no cridés, que no podia deixar la casa així, de qualsevol manera, sense educació. Que, pobre home, no m'havia dit mai una paraula més enllà de l'altra i que despatxar dolços m'agradava i que si feia plegar, a veure què. Però és que més endavant, eh, en Quimet, a la Colometa li fa una broma, que en diu ell, però que jo penso que de fet és una agressió, una primera agressió física. Uh -huh. Diu així, vaig entrar al nostre dormitori i fins allà em va seguir i em va tirar a terra i em va ficar sota del llit empenyent mi pels peus i ell va saltar damunt del llit. Quan provava de sortir em picava el cap des de dalt, castigada, cridava. I fos per la banda que fos que jo vulgué sortir, plam, l'am el cap, castigada. Aquesta broma després me la va fer moltes vegades. Uh -huh. No sé ben bé si és una broma, en qualsevol cas és una broma de mal gust. Uh -huh. I bé, i així moltes més coses... Eh... Jo penso, és una teoria, que el final lògic de la novel·la hauria estat que els maltractaments acabessin sent físics. Jo crec que la Colomet hauria acabat malament en mans del Quimet. El que passa que el final de la novel·la és un altre, en Quimet se'n va a la guerra, uh -huh. i potser la guerra esbrava la seva violència latent, en qualsevol cas... Uh, aquí acaba la història i potser Rodoreda no es va atrevir a acabar de dibuixar aquest perfil d'home maltractador o potser l'època no ho permetia, no ho sé. Uh, de, de totes maneres, em sembla que rellegir aquesta obra el dia 8 de març és doblement escaient. Primer perquè celebrem el dia de la dona treballadora i el centenari del naixement de la Mercè Rodoreda i perquè potser també hauríem de contemplar que aquest dia potser hauria de ser més combatiu, no? Es podria convertir d'alguna manera en un dia de lluita contra la violència mal anomenada domèstica. Uh -huh. Perquè dir que la violència és domèstica és com dir que és una violència normal i tolerada, no? no? No sé, a mi em sembla és un nom que em fa una mica d'angúnia. I quina, quina edat han de tenir els lectors i les lectores? Bé, no hi ha cap edat prefixada, de totes maneres sí que s'ha reservat el darrer capítol de la novel·la, que és el més llarg, perquè el llegeixin noies o nois de, dels instituts de Torelló. Llavors es prepararà una mica amb aquestes persones. Aquest seria el darrer capítol. El primer capítol tinc entès que se li vol proposar a la Maria Font com a una mica d'homenatge a la seva obra que sigui ella la que comenci i els altres capítols doncs la gent que s'hi apunti que encara s'hi poden apuntar recordo, anant a la biblioteca de la plaça Vella ho dieu a l'Inma i us assignarà un capítol I, i això començaria digues, digues en els instituts, els més joves, quina edat tenen? els més joves dels instituts doncs deuen tenir 12 anys els més joanets, els que comencen l'ESO mm. Doncs això, que encara hi sou a temps, que podeu anar a la, a la biblioteca digui, a dir que us apunti i començaria la lectura el dia 8 de març a les 10 del matí fins, fins que s'acabi. Potser faran preguntes, doncs, aquests eh, de 12 anys. Faran preguntes després de llegir segons quines coses de, de la plaça del Diamant. Ah, doncs ja estaria bé, no? Uh -huh. Estaria bé que es fessin preguntes. Uh, dilluns que ve tindrem aquí uh, els tècnics de l'Ajuntament que ens explicaran una mica com se'ls va acudir aquesta idea de llegir la plaça del Diamant, que crec que també es fa amb altres pobles de Catalunya. Uh -huh. En Tines, l'Elisabet, potser en Vial Bernils, que també era una mica en Vial Bernils, és el fill d'en Ramon Bernils, que ara viu a Torelló des de fa un temps, que ha vingut amb moltes ganes de fer coses i que ja ha passat pel nostre programa. Dilluns que ve ens ho explicaran amb pèls i senyals. Bueno, potser diran que han escollit La plaça del Diamant perquè és una de les millors novel·les en llengua catalana, no? Jo diria que sí. Jo diria que la... una és La plaça del Diamant i l'altra Solitud de Víctor Català, és una opinió meva, però casualment o no són novel·les escrites per dones. Víctor Català era una dona? Era una dona, la Caterina Albert, que havia de signar amb pseudònim perquè en la seva època era impensable que una dona pogués escriure les coses que ella escrivia. Uh -huh. I abans en raonant de la Rodoreda ja deies que potser a l'època no li permetia ser més explícita amb això de la violència potser encara ara no podem ser prou explícites a l'hora de dir-ho uh -huh. ara sí eh, falta un minut eh, deixarem ja aquí el programa i us emplacem al proper dilluns si en teniu ganes de tornar-nos a escoltar amb més temes com sempre en el cocktail contrainformatiu salut bona nit